Kuule, kohe kuulete kord kordus kordus saadet ja tere maailm ongi lõunatünd nõmme raadios olemegi ilmas sageduseta aga selle eest eetris Ja ei ole midagi varata täna on nagu on esmaspäev, päev käes see, stuudios ei keegi muu kui Andres Raid välja uuriv ajakirjanik. Andres, mida oled sina välja uurinud? Tere kõikile! Ei pst, välja uurida ei, nüüd täh, suhteliselt täelepanelikul inimesel ja kes vaatab asju natuke eri teritatumalt ja kuulab ka veidi erksamalt, ei ole siin nii väga varjatud enam suurt midagi. Aga see, kes seda suudab, seda kutsutakse hellitavalt juba ekstrasentsiks ja, ja ma ei tea, mis signaale ta kosmoses saab, et ta julgeb järeldada niisugusi asju, mida sina näed palja silmaga ja kui päras ja kui näe, paneb prillid ka, et siis on kohe täitsaklaar. Täitsaklaar On <laughs> Aga öö, rõhk on ikka aga me jääme endale truuks enda, endale ja, ja, ja rõhk on meil ikka keelel ja meelel, ehk tegelikult õigem oleks öelda, nende kahe ühtsusel. Keel ilma meeleta ei ole suurt, eriti suur väärtust, Laperda tuules ja, ja ilma keeleta ka, kuidas sa seda ikka väljendad. Saba meil ei ole, et liputaks seda või nagu kass, et kui siis oled pahane, ka liputad saba ja siis nad kaheks seisavadki ükslise vastas. Need koer ja kass, üks liputab saba ja teine liputab saba ja koer saab sellest aru niimoodi, et kassil vist tuju väga hea. Ja liputab saba kas vaatab, et koervist on eriti pahas meeleolus, näe liputab saba. No see on kui ei ole ühist keelt ja arusaamisele vastastikusele ei jõuta, aga ma olen midagi üles tähendanud, mis on jällegi keeleliselt ja meeleliselt kuidagi moodi riivanud, mitte ainult Silma kõrva vaid ka kuidagi moodi, et kipub mõistuse vastane olema. Aga muide oli jah. märkus jah. Facebookis ja postimest tegi, et enne kui postitate oma kommentaari, kontrollige õige kirja Facebookis on väga palju töötuid filolooge. <laughs> No jah, või pidi spetsialistidest puudus olema ja tooma need igalt poolt mõjalt maailmastki sisse ja siis ei omanda või ei omase keele oskus või filologistaatus enam mitte mingisugust rolli, aga olgu peale. Nii kõige värskem, täna hommikul lugesin ja põtsen, et huvitav küll, kas nüüd tahaks kohe küsida, et kas pensionid nüüd siis jäätatakse või. või, või Üldse ära, et rohkem meid indekseerimist ei toimus, seda endab pensioni tõusu. Enam ei tulegi. Ja yes Krista Riirimähe ütleb meile niimoodi, pensionid tuleb külmutada seniks, kuni Eesti ei ela enam võlgades. Esiteks Eesti ei ela, ega ole, ega sure võlgades. Eesti on riik, mis võib kunagi lõpetab oma eksistentsi loodetavast, loodetavasti, seda ei juhtu. Ja et see riik säilibid ka enam vähem praegusel kujul, praeguses meeles ja keeles. Aga nüüd kui Eesti ei ole enam võlgades, mingisugust perspektiivi praeguse majandussüsteemi jätkudes, praeguste meetodite jätkuvas kasutamises ei näe küll mingisugust perspektiivi selles, et Eesti võiks kuidagi moodi võlgadest vabaks saada. Välisvõlast on ju sisevõlast täpselt samuti. Ei ole mingisugust võimalust. Selle et need mõlemad ainult kasvavad ja kasvavad. 91, kui me selle kõige alustasime, me saime riigi, mille ei olnud mitte mingisuguseid võlgu, mitte mingisuguseid. Täraseks oleme jõudnud sinna, et meil on sisevõlad, meil on välisvõlad ja mõlemad on suurused, mis ainult kasvavad. Nüüd võib öelda, loomulikult see on maailmas ja tendentsid ja siis seal on see ja seal on Trump. Ja, ja seal... hakkabki keelekene tuules laperdama. Ja, ja hakkabki laperdama ja lõpude lõpuks ootada, mida sellel kõigel meil pist, pist on sellega, et kuskil saarel on mingi inimsööja ametisse saanud, kuskil on mingi inimsööja maha võetud hoopiski. Aga kuskil elatakse üldse ilma põhiseadus, et kas näiteks kasva Israel, saab suurepäraselt hakkama ja nii edasi ja nii edasi. Ja peaministrit mõnel ei olegi, ameriklastel näiteks. Ja, ja mis selle kõigil meile süsteemiga pistmist on olukorras, kus me ise ei saa üksteise hakkama Nüüd meil oli juttu sellest näiteks, et kui sellest süsteemist ainult ühest selle väikesest aspektist ja nimelt, ametniku kaalutusotsus. otsus. Noh, kui kirjutati sulle näiteks sinna samasse eehaigus lukku sisse mingisugune viga või vastupidi vea puudumine, mis sul tegelikult on või vastupidi, mida sul tegelikult ei ole. Kuidas sa hakkad nüüd seda tõestama, et see, mis sina sisse on kantud, on vale. Sul puudub selleks võimalus. Sa võid igal kell minna ka kohtusse lõpuks, kui sul raha ei ole siis sul seda võimalust lihtsalt ei ole ja kõik läheb edasi nii nagu miks pärast sellised asjad juhtuvad ja see ei ole mitte ainult haiguslugudes on maade mingisuguste kinnistamiste või kinnistamata jätmiste puhul kõik võimalike toetuste puhul kõik võimalike administratiivsete küsimuste lähendamisel Eestis on tohutud suur ametnike armee kellel põhimõtteliselt on õiguse või kaalutlusotsuse õigus tähendab ta kaalutleb Tuli Margus Leppa minu juurde, aga ma olen maa ametnik, kes ütleb, et, et ta tahaks rajada sinna posti panna püstigas liiklusmärgiga või siis. See mingi no. sellega, et ta hakkab kaalutlema, ohustab ta hierarhiat ja see on suurim hierarhia vastane, ehk ka ameti redeli vastane, pagunite kehtimuse vastane. Kuridegu, mida üldse saab välja mõelda. Nii. Positiivne kangelane. Jah, see oli nõukogude filmides 80ndatel, aga see on kirjandusteoreetiline fenomen ja ainult. No vat, ja tulebki nüüd siis Margus Leppa ja kes küsib, et kas ma võin oma grundi peal. Ei või. või. või. Nii, võt siin lähtutaksegi kõige pealt sellest, kuidas ei või. Mitte ei hakka ameltlik mõtlema selle peale. Et kuidas a see on siin, see on siin, milleks sul seda posti sinna vaja on. A, tahad juhatada, et võt, et siin on veevõtukoht või või siin pöörab tee selline nimetusega tee kuskile või sinna või tänna on veel kaks kilometrit. Ja järgneb aasta kümneid kohtu asja, et see ametik võttis nutsu. Nii? Kohe sõber või kes kabineti kaaslane kohe koputab. Aga siin on nüüd järgmine asi. Kõigepealt kardab see ametnik, mille pärast ta kardab? Oma kardab. Ta, ta on esiteks ebapädev. No, seda ka. Ta on ebapädev. Seda ta ei ta, tunnista. Ta, ta, ei, ta, ta ei, ta ei tunnista seda mitte kunagi. Täpselt seda sama asja ei tunnista ka tema ülemus. Ja vajandlik jätabki selle otsuse tegemata ja ütleb, a mine kohtusse kui tahad? Markus Lepa. Joo. Sina jo. Ta, sa tahad minna, aga no, tundub, et a võib olla, aga sul on alati õigus minna kohtusse. Rääb kohus Esiteks paistab siit välja, mis asi ametniku ebapädevus. Teiseks selle ametkonna või ettevõtte juhi. Ebapädevus see tõttu ja see läbi, et ta laseb sellisel ametnikul sellisel viisil toimida. Ta peaks nägema seda, et oot, oot, oot, oot siin on pingit pisi asi. Kas post lubatakse panna või, või lubata? Siin on ju selge, et näed määrus kaks ütleb seda, et kui on avalikus teest nii ja nii kaugel, siis tohib sinna panna nii ja nii pika või nii või nii jämeda ja sinna otsa tohib panna selle ja selle. Kui need tingimused ei ole täidetud, siis ilmselt ei tohi, aga näed, kui on vaja, siis kaks meetrit eemale on võimalik see post panna, palun, kutsub leppa välja, ütledale, et näed siia ei tohi panna. Aga vada siia, kui sul vaja on või kui sulle peaks meeldima, võid sa selle posti panna küll. Kui sa tahad selle ikka vana koha peale panna, siis sa pead tegema selle kas lühema, pikema, jämedama, punasema, rohelisema või üks kõik mille asi lahendatud. Nüü, Ale, või, nüüd eest. ülemus laseb sellel kõigel juhtuda. Ah, mis see minu asi on? Läheb kohtusse inimene. arvus Leppa lähebki kohtusse, kirjutab haldus avalduse. Võt niimoodi kohalik ametnik ametkond või ametnik see ja see ei lase mul seda posti panna ja võetakse menetlusse. Nüüd on küsimus, miks on meil haldus kohtud niivõrd ülekoormatud iga mingit väikest otsust ootad sa aasta pool teist ja siis saad ka kirjaliku menetluse kuhu ei kutsuta kokku. Kui kus ei ole võimalik kedagi kutsuda, et keegi annaks tunnistusi või keegi kirjeldaks, miks nii või miks naa no või miks üldse mitte kuidagi Ei, kohtud on ülekoormatud tänu sellele kõigepealt, et ametnik ei otsusta, mine kohtusse ülemus laseb sellel kõigelt toimuda ja siis ongi küsimus, miks need kohtud on üle ujutatud kõik võimalike selliste asjadega, mis oleks võinud juba ammu lahendatud olla sel samas ametniku laua peal kümne minuti jooksul, kui see ametnik oleks vähegi pädev. Ja muide siin on üks asi veel, tema orientatsioon peaks olema õige, et ta saaks aru, miks ta seal laua taga on, mitte sellepärast, et saada palka ja öelda igale sisse tulijale, Ei, vaid ta on seal pandud ametise selle koha pealt, ta saab palka selle samase inimese käest, kes seal ukses sisse tuleb küsimada käest, kuhu ma selle posti panna võib. Seda pidi on tegelikult kogu see asi, aga ma ei tea, no, nii see toimub. Siin on vastus küsimusele. Näed, hakkasime väiksest postist ja ja, ja sinna maadi välja, miks halduskohtud ülekoormatud on vajaldamatult ja ongi. Ja siis, kui on üks kord sellel kohtunikul, saab ka siia maani või nöötame, et üle võlli, kogu aeg on, ta peab lahendama mingisuguste postide, mingisuguste siltide, mingisuguste ebapädevate ametnike võib olla ka ebapädevate ja, ja, mit, ja kuritahtlike pöördujate asju ja, ja nii edasi, nii edasi. Lõpuks, mis sugune su otsuste kvaliteed selle juures saab olema? No ja no, siis... jah, kohtunikul ei ole muidugi muud teha, kui tutvuda materjalidega, mis lubavad või ei luba või kui eestlane või muul viisil käsitleda posti. Ja kirjuta ära midagi, kui tal ei meeldi, läheb rinkonda ja, no, ja... ja seal vaatame eda. Ja ega riigi kohuski unistab sellest. <laughs> Süsteem niisugune ja näed, kus me jõudsime, Krista piirime ütlusest, et pensionid tuleb külmutada seniks, kui Eesti ei ole enam võlgades. See tähendab, et tulebki ära külmutada sellepärast, et olemasoleva süsteemi raames sellise f, f töö ja otsuste efektiivsuse raames nagu meil praegu on, võlgadest lahti saamine ei ole võimalik vastupidi, nende suurenemine on paraku sisse kirjutatud selles süsteemi. No toon sulle näite veel ühe. Praegu rääkitakse meile aatome jaamast. Aatome elektri jaam, rääb, päästab meie mitmetest mitmete asjadest ja, ja siin on see panad sea ja toob odava elektri. Odava elektri pidi meile tooma juba need. Tuulikud, mis igal pool pöörlevad või palas ei pöörle. Pörs! Pörs kuulub kellele? Kuratea. Euronext ja. on nimeline ettevõtte. On. Ja, ärge hakake rääkima siin midagi, et pörs määrab määrab ettevõtte, mille nimi on euroneks, aga noh, meie Eesti energia inimesed vist seda ei tea, kelle, kelle, kelle käppal nad tegelikult tegutsevad ja kus see käsi on, kes kõiki neid sõrmi liigutab või kus need tiidid on, kus kohe pealt kõike tõmmatakse ja kes need tõmbajad paras jagu on. Aga no nii, aata või letria. Nüüd tuleb Eestisse teada olevalt, et igal pool kirjutud Vattenfallist, selline firma on olemas, üks ONU, Rootsi ONU, hea tegia kes toob meile siia 17 miljonit ja investeeringu. Sõna investeering on meil läinud ka lappama, sellepärast, et ammu juba, ammu. Tuleb see onu ja mõtte tuuma uuringuteks ja jaama uuringuteks ja võimalikuks asukoha määramiseks ja igasugusteks muudeks asjadeks 17 miljonit. Samal ajal tahab Lepimann ja seltskond, kes oli enne muide majandusministeriumist sealt ta lahkus kogu selle nõuhaauga ja võttis ka oma seltskonna kaasa Ja kõik see seltskond edasi. Nemad tahavad riigilt saada 70 miljonit ja kõige tõenäolisem on see variant, et nad selle saavad ka. Siis võtab Rootsi, kui see raha on käesse 70 miljonit, võtab Rootsi ja oma 17, no väikse kahjuga ka 18. Ma räägin praegu provisoorselt. Võtab selle 18 ja kaob jälle ära. Miljon on teenitud. Aga siin sel seltskondal on 53 Mu, nagu muu seas või 52 miljonit nagu muu seas tegutseda ja nimetada seda uuringuteks lobide üks ükskõik milleks, Kui juures selle seltskonna hulgas ei ole mitte ühtegi inimest, kes aatomenergest midagi teaks. Oleks sellega kunagi kokku puutunud. Seal on poliitika, mingid magistreid ja seal on veel mingid pakkalaurusi, aga mitte ühtegi tuumainseleri. Tõsi, nad võivad öelda, et me toome selle kõik sisse, ja me toome ei tea mida ja, Rääkida on kõik võimalik asju võimalik. Senikõva kui endale ei ole ühtegi spetsialisti. Muide meil ei ole ka ühtegi raute ehituse spetsialisti. No, aga raudteid jääb ju 39. aastaga võrreldes aina vähemaks ja vähemaks. Sa tead, mis on Reil Baltiku meetri hind või? Ei tea. Aga ma võin sul öelda praeguse seisuga 12 000 ruutmeetri. No, selle no, saad ikka korteri, noh, saad ikka väga, väga korraliku korteri väga korralikus kohas. Ma mõtlen ruutmeetri hinna järgi. Või! <laughs> pange need suuruse järgud kokku ja, ja, ja nüüd on küsimus selle aatomeenergia jaama puhul täpselt suun. Miks peab Eest kui keegi tahab teha aatomelektri jaama? Palun väga, Võt, pange rohad alla ja hakkake tegema. Lepite enne kokku ja keskkonna hindamised ja kõik need asjad teevad ära. Miks peab maksumaks ja maksma kinni era ettevõtjale selle kulu? Ma tahan garaasi endale ehitada, valitsus antke mulle, antke mulle ka miljon. Ma tahan garaasi endale ehitada, aga need ehitavad endale elektrijaama, millest kuinad hakkavad, kui nad ehitavad muidugi. teevad elektriaama, millest elektrit hakkatakse müüma ja sellegist ju raha võtma. Kas see riiklik dotatsioon sellele, et saaks hakata võtma raha ja pärast teatama no. pidevalt, et miks jälle on vaja rohkem võtta, mingisugust marginaali suurendada, ja nii edasi nii edasi. Kui sa tahad ma ühineda maksumaksjatega, kes maksavad elektri siis sa pead liitumise Eesti ju maksma. Aga kas sellest aru ei saada, et pannakse kokku järjekordselt Nordikat, järjekordselt Estonian Eeri? It's a ah, et rahvuslik traditsioon või <laughs> no, <siia. laughs> see traditsioon muidugi traditsioonid ja. peavad olema auses. aga me võiksime sellised alased mängud teha, tulevad no, staadioonile kokku, rafa lõpeb ära, koor ja siis tulevad ärimehed, kes panevad kokku tuuma jaama, löövad selle ümber tantsu, sümm, korjavad kokku sümboolsed miljonit. Ja siis tulevad ja kummardavad ja rahvas plaksutab ja kõik lähevad laial. Tegemist oli etendusega, selles mõttes väga uvitav. Aga meil see tants käib staadionil, laul käib kalaulu väljakul, see nii käib. Aga, aga, mitte, aga jaamu ja kõike neid no, skeeme, neid ei korraldata mitte mingisugusel näituse väljakul, vaid neid te, tehakse päris elus. Ja need makstakse hirmsa hinnaga kinni, kui juures piletit ei ole, sest kohustuslikus korras sellele etendusele ostavad pileti kõik. No jah, ja? Üks ja, mis... see on Aga me oleme üks rahvas, kui juures, ei ole! See etendus on meil igavesti kefa kvaliteediga ka. No, et... no kes seda julge öelda? A, või? Üldakse, et, et siis tee lihtsalt ei saa aru, kui võrd kõrge see kunstiline tase on. Te veel ei küüni sinna. Aga kunagi te saate sellest aru. Ja tunneme teile kaasa. Panustame teie surivoodile, kus taip tuleb. See surivoodi peenutab mulle ütlema. Kus oli üks jõukas, vanem mees oli aigevoodis ja siis sugulased olid kõik ümber ringi ja kõhistasid ja uurisid. siis toodi tohter ka ja tohter kuulas aiget ja siis keegi. Noordest sugulastest küsis, et kas on lootust? Doktor vangutas peale. Ei mingit, tal on lihtsalt kõha ja nõhu. Ha! No nii, eh, aga võtame peal siin, jälle siit. Nii keegi teatab, ähm, meile niimoodi. See vähendab teie sõltuvust Puutinist. Kanada minister soovitab eestlastel Tuuma Jaamaga, Kiirustada, no. Juba, aga valetatakse koha, kohe, tegemist ei ole mitte Kanada ministriga, nagu selgub tekstis, on see ära toodud, on tegemist Ontario provintsi energiaministriga. Tegemist ei ole Kanada energiaministriga, no võiks, võiks ka pealkirjas olla täpne või ei, või ei peaks olema või? No Kanada päritolu või Kanada juurtega? Aa. Meil on ju tihti peale, kui keegi miski teeb, siis otsitakse juuri seitsmenda põlveni ja ongi Eesti juurtega kangelane. Oleks edas juuritud, oleks seal avastatud ka mingisused juurikat, mis otsa selle energia juurde viivad. Ja <laughs> aga noh, nii siis on veel üks puhas tõlke küsimus, aga mis on läinud? No rahvasekka kuidagi moodi omaks võetud. Juhtkiri on, ma, mis lehes oli, ma ei kirjutas isegi seda välja, kus koha, see, see ei ole oluline. Oluline on põhimõtteliselt. Oluline on just nimelt. Juhtkiri, au Ukrainale, au kangelastele. Au, au. Nüüd küsib kõik ütlevad on ju, mis seal on. Kuidas see Ukraina keeles välja näeb? Slava Ukraini, Slava Geroeum, Geroeum no, slava, no. slava tähendab kuulsust. Ja, Mitte au, vaid kuulsus, kui prooviks täpne olla. Siin au on tšest. Nii ta kipub olema. Nii ta kipub olema. Aga noh, kui elementaarsetest asjadest, on noh, juba pealgirast või, või sellistest tõlgetest võiks olla kuidagi moodi. Selles väljenduks ka on mingisugune austus, kas teiste, või teiste keele vastu või või ka enda keele vastu muide. ja enda tõlke võime vastu või selle oskuse vastu. Aga muidu võetakse mingisugust, võetakse mingisugune keegi kuskil midagi ütles ja ka keeg enam ei süvene, ootab, aga mida see tähendab, ongi kogu. Üks asi kutsub üles ülistamisele ja, ja teine märgib. Värikus. Meie lemmik, meie ajastu au mõistus ja ja ja mõistus kõigepealt loomulikult. Kalev Stoetsesku teatab niimoodi, Venema tahabki uut maailma korda, kus kõik vilistaksid õiguslikule korrale ka Budapesti memorandumile. Uut maailma kus kõik vilistaksid, kõik kõik vilistaksid praegu kõik ei vilista või. või Praegu osad ainult vilistavad, aga siis vilistaksid kõik nüüd Budapesti. No peenikene lause. No, <laughs> no teine, mõnel inimesel on mõistus nii peen, et sellest ei saa, et seda ei näegi, ei, seda, seda isegi ei tunne. See on ainult kuidagi moodi lähema uurimisel luubiga tuvastatav, aga olgu ka Budapesti memorandum, Budapesti memorandum muide oli see, millega Ukraina loobus tuumarelvast? Kehtestati see staatusku, et on olemas tuumariigid ja lisaks sellel on olema olemas ka tuumarelva mitte tõenud, laiali tassimise või laiendamise, tuumariikide laiendamise lepingud. Kui nüüd Ukraina tahab endale saada tuumarelva, siis kes seda lepingut rikkuda tahab? Jah. Ja. No, aga siis tuleb kui et kõik vilistavad, aga võib-olla ta vilistabki meile. Ja no, see läheb juba, tead, me Ja Jaa, Aga nüüd läheme meedia kriitika juurde. Ja kirjutatakse meile niimoodi. Nüüd ma loen ette, et, et, et mitte siin hakata midagi reiutama ja keegi ütleks, et sa vist lugesid valesti maha või midagi taolist. Pärast Trumpi tagasi valimist algas vaba meedia tasa lülitamine. Vaevu oli usa presidendi valimiste tulemused selgunud, kui Donald Trump võttis telefoni toru ja helistas Venema ametikaaslasele Vladimir Putinile ja pretsedenditult diplomaatide juuresolekutad tehti juttu väidutavalt sellest teistest ja kolmandast. Trumpi öeldu kohta infotandud anonüümsed allikad lasid sel paista, just kui oleks ametisse valitud president, tuletanud Putinile meelde usa sõjalist kohalik olekut Euroopas, Soovitanud Ukraina sõna, sõda mitte eskaleerida ning annud mõista, et järgmises telefonikõnes tuleb jutuks sõja lõpetamine. Esiteks ei ole teada, ei ole kinnitust leidud, kas see kõne on üldse toimunud. Kremli esindaja Peskov no, väitis, et, et, et ei, ei ole toiminud, toimunud. Täpselt sama on väitnud ka mitmed ühendriikide ametlikud väljaanded või hilja ja, ja mitmed muutki. Meil on täpselt teada, et toimus, toi, teatakse täpselt seda, mida räägiti. Uvitaks, et üks raadiots, üks toru oli siis ühendatud siin meie kuskil ajale ja toimetusse või, või kes seda siis teadis. Ja nüüd on, kui Trump võttis telefonu, Vaba meedia tasal ülitamine. Kes hakkas tasal ülitama? Tuletab meelde kohe Twitterist, kes võeti maha oma postituste tõttu. See sama Trump võeti Twitterist maha. Ülitati tasa. Maski hakati, kõiki neid, neid seltskondi on ju kogu aeg tasal ülitatud. Terve Washington Post on ametlikult olnud kogu aeg demokraatide poolel, alles nüüd Jeff Bezos omanikune tegi sellele lõppu, ametlikult tegi lõppu, tunnistas ka, et see niimoodi oli. The New York Times, ühe maailma mõjukama leheni, lehena, on täpselt samamoodi olnud kogu aeg demokraatide teenistusse pööre, muidu The New York Timesi puhul toimus umbes kuskil kaks midagi Selle hetkel, kui Pentagonist veeti otse liin The New York Timesi toimeta laua peale ja sealt hakkasid tulema juhtnöörid. Toonale peatoimetaja muide loobus loobus ka sellest kohast tänu just tänu sellele. Nii et ei ole need asjad sugugi niimoodi nagu meile püütakse näidata paraku on see niimoodi. Nii aga nüüd on meil millegi pärast on ilma raaga hakkanud niimoodi raevukaks propagandistiks, et hirm tuleb peale. Raaga ütleb niimoodi skandaalne film pöffil Kas kurdid armastajad levitab vene sõnumeid? On film. Ja ja selles filmist aga, oli, selle kas, ümber oli Kas on olemas film. mingisugune vene sõnum? Kas no. on olemas Eesti sõnum? Vaata, Va need Kremli jutupulgat. Ota, si ja, siin on no, vene sõnum. Vene sõnum. sõnum. Ütle, misugune, kui Eesti saadab sõnumi maailma? Näiteks, esiteks Eesti ei saada, Eesti nimel saadab siis mingisugune, kas amet... Anonyümseks kui... jääda soovib. <laughs> No Eest, mis, mis sugune võiks Eesti sõnum olla? Meie esneid, armastame, ma ei, eks neid me ei no. armasta, või... no, on... aga see filmi koha peal, see on jah, see algas ju ukrainlaste protestist, nagu ma aru saan, Tõb... aga, noh, ma nüüd ütlen sulle, ja kõik suhtume sellesse ükskõik, kuidas neutraalsed informatsiooni ei ole olemas. Kui ma ütlen sulle, Markus, et kell on kümme, siis ta hetk tagasi võib olla oligi. Jah, aga neut, kas see on nüüd neutraalne inf, informatsioon või tahan ma send sellega kuidagi moodi mõjutada sõltuvalt kontekstist, kui ma ütlen sulle, kell on juba kümme siis, ja, ja siis on ilmselt, mida sa peaksid tegema hakkama. Mida, ma mida. peaksin kiirustama, aga kui ma lihtsalt, kui Raadiost tuleb see signaal piip, piip, piip. Tere päevast! Kell on 12. Kas see on nüüd neutraalne või on see kuidagi moodi? Täna, täna menüüs. See võib olla see hetk raadius. Aga. Ah. <laughs> Neutraalsed informatsiooni ei ole. Me oleme jõudnud sinna maani. Aga no, igasugune informatsioon, kell on kolm, see tähendab, et suur seier on 12. peal, väike on kolme peal, ja siit ja tahtekorral loed kindlasti mingi ideoloogilise varjundi ja suundumuse välja. Aga miks väike peab olema, miks üks seier peab olema suur ja teine miks nad ei räägi meile hoopis? Ja <laughs> kui palju see Austraalias on. Esnist, tassist, fantastis, mõtleksin selle peale. Nii, Jonathan Vseviov teatab meile. Optimism on Venema ühiskonnast tervikuna lahtunud. Ootan. Ühiskonnast, siis peaks olema lahkunud, aga ühiskonnas lahtunud. Aga optimism tervikuna. kuidas, kuidas sa sellest aru saad? Ma ei saa siukestest asjadest juba ammu aru. See võibolla on healine eripära, aga no ei saa. Mulle küsis, küsis üks inimene juba päris, päris ammu, et kuidas sellest küll aru saada? No jälle raske aru saada, et Vseviovi nimed ka seosest Lazar Vseviov, ta oli kultuuri selts, liht oli olemas enne teist maailmasõda siin Eestis, põhiliselt juudi kultuuriselt, Ja mitmed sellest seltskonnast läksid ka ei kuskile mõjale, kui hävituspataljoni. Hävituspataljon teadu pärast oli kurikuulus, sellepärast, et seal armu naljalt ei antud ja mitmetel Eesti inimestel on oma sugulaste kaudu sellest pataljonist vägagi, vägagi verised mälestused, aga sa ei leia enam mitte kuskilt, et sinna hävituspataljoni kuulus ka näiteks see laasar, mis on No, no see on see hea isa. selskonna fenomen, sellest me ei räägi. A, aga teistel puhkudel räägime küll või? No, kui, kuidas ma nüüd ütlen, no, kui ütlen. on kosher, siis jah. Kui sobib, siis jah. ütleb Antut juhul, ei ole sobiv rääkida Lazar Bseviovist ja tema kuulumisest hävituspataljonist. Muidu kuulasin täiesti kogemata kombel raadios räägiti Sellest, kuidas nüüd on nende haudade seisuga, et need haudade üles kaevamine ja, ja, ja nende ümber matmine ja, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja sellega seoses on muidugi küsimusi, kui palju, mis pagana valu nüüd nende ümber matmistega nii väga on, sellepärast, et teada ju on see, et sõja ajal tihti peale maeti eri mundris sõdureid, Ühtes on samas aukku ja sinna paigutati ka ümberuskonnast kokku korjatud sivilistid, kes olid sõjategevuse käigus surma saanud. Need pandi kõik ühte aukku, noh, kadunukesed, nad on juba lahkunud ja mida sa enam nendega sõdid. ja vastavalt, kes mattis paniga sinna sinna võibolla mingisuguse, mingisuguse kiivriga risti peale või pani mingi viis nurga või pani midagi muud või lihtsalt tegi väikese kalmukünka ja sinna see jäi. Ja nüüd tulevad entusiastid, muidugi suure ränga raha eest. Ma saan aru, et näiteks muusiumi rahvale, sõjamuusiumi rahvale on see enam kui tulus tegevus. Lisa sisse tulek mis sugune ja keegi ei esita küsimusi ja keegi ei küsi ka mingisuguseid tulemusi. Kuidas nüüd leitakse viiekümne inimese säilmed ja hakkad nüüd kindlaks tegema, kes on kes või? Kui ma ei sulle nüüd... öelda. No, aga ma võin sulle öelda. Mingid dna d ei korraldata sellepärast, et see on väga kallis. Milleks seda teha? Siin on põhjendatud ka, et noh, sakslastel oli tihti peale suhu pandud nende see toon, mis nendel rinnas leppis, nende ja, nende, selline tzingist. Ja, Laivarauad. Jah, tihti peale... siis on püüdud selgitada, et hambaravi järgi on otsustatud, et üks või too on kas sakslane või siis nõukogude armee. Esindaja. Praegu räägitakse venelastest. Vene, ei olnud tolle ajal Vene armee, lõpetas oma tegevuse 1917 ja taastati alles tunduvalt hiljem. Tolle ajal oli Nõukogude armee, kuhu kuulusid erinevate rahvuste esindajad. Muide, Puna armee koosseisu kuulusid ka eestlased. Nüüd, kuidas sa teed kindlaks, kes on kes? Nalin olid Eesti kolmistul. Maeti vabadussõjast, osavõtnud, surma saanud. Siis tuli nõukogude võin, kündis selle kõik üles, aua tähised täpselt saamoodi ja 44. maeti sinna peale punaarmeelased, kes olid surma saanud. Ja tänasel päeval sinna maetud juba jälle uued, uued tähised, noh, värsked, nüüd lahkunud, pärast sõja järgsed. Ja tuleb ja keegi hakkab ja kaevama ja, ja, ja järjekordselt tegema mingisuguse kampaania korras midagi kuskilt ümber matma. Ma ei tea, kas äkki oleks aeg või jätta teispoolusesse lahkunud ükskõik, misuguses mundris nad siis paras ja oli rahule, et kadunukestega äkki võite Seda asja on juriidiliselt väga keeruline lahend. Nõus, nõus. aga mingisugune inimlik mõõde võiks asjal Siiski ka olla, aga noh, võib-olla ma tahan midagi, midagi väga roomalat jätkida. Aga olgu, ai muide, meil oli aatomi jaamast juttu, siis ma, Maareks Strandberg on peal kirjastanud ühe väga toreda loo. Ja antud juhul Maareks Strandbergiga jääb üle ainult nõustuda. Pärnu sõljuti taas metanooli unelmates, mitmel pool mujal ollaks loobutud plaanist toota metanooli, kuid meil tehakse ikka jätkuvalt plaane rajada Eestisse metanooli tehas, kirjutab päevakommentaarist teadus- ja tehnika toimetused juhataja Mareks Strandberg. See on täpselt see sama asi, mitte keegi ei ole kuskil öelnud, mida see maksab. Palju see toodang maksma hakkab ja sellised luulud selle kohta, nagu siin praegu meile räägitakse, no Veliikjevassiukid, Ilf ja Petrov, kuidas kõik lennukid hakkavad siit kulgema üle, alt ja pealt ja igale poole ja lendavad meie metanooliga, mis on meie metsad, metsadest saadud ja muide meie metsadest saadud, meie tuntud ja armastatud tõepoolest väga tore näite. Võibolla näitleja asi ei olegi tema poolt räägitava sisusse süübimine või selle üle mõtisklemine. aga ta looduskaitsele pühendatud saates rääkis sellest, kuidas nüüd on väga hea mõte tulnud metsat taas soodeks muuta, nagu nad kunaga olid ja seda on vaja teha selleks, et mets oli algselt süsihapegaasi, ehk CO2 ja on tänaseks on saanud metsast CO2 Eritaja, ehk siis... Kule lavakas, a... seda küll ei õpetata. Ei, võib ei õpetata, aga ilusti kandis ette. See oli väga... Rollist keelduda näitleja ei tohi. No võt. Kostüüm, rekvisiit, palun võib seda Rollist keelduda ei tohi. No vat, nii, nii siis ongi. Ja nüüd tuleb välja, et mets hoopiski eritab co 2 Mis on muidugi revolutsioon teaduses, seni teatu ja, ja, ja kogetu põhjal on pilt vastupidine. Aga äkki see on Eesti sõnum. Aga äkki see on Eesti sõnum ja RMK on selle muidugi kinni maksnud. Ma selle maksis kinni veel see ka, ma ütlen sulle koop, mingi laen või ma ei tea, mis asi. see oli. laen? Mingi, mingi, jah, No siin on ju huvi. No. Laen on meie teie laskem, et sa peale. Ja nüüd, aga kui sa veel ei teadnud, siis meil on öö, riigi kogu liige Ana Lahe, kes ütleb niimoodi. Usa valimised võitis kurjategija, naistevihkaja ja rassist proosid. See on konkreetne, konkreetne kolm hinnangud korraga, korraga. See on väide muide. See on kurjategija. Kurjategija istub kinni. Minu teada, ta Võiks. istub. Hanah lahe demonstreerib siin selle, seda, et ta ei tunne usa juriidikat või seda juriidilist süsteemi, õigussüsteemi absoluutselt. Mis annab tale valid, väita, õiguse väita seda, et ta on rassist? Edasi siin te mingisuguse viha lubatud piirides viha kõne naiste, ol... naiste vihkaja sa, sa vaata, mis suvune on Donald Trumpi naine Melania no. see on ma saan aru, et toorukesel riigivõu liikmel sellise välimuseni on noh, ei jõua mitte <laughs> see on muidugi praegu hinnanguline, no see, pra... aga ma julgen arvata, Et see on no, nagu arvustaks kedagi, kes üks on mudaliiga ja teine on ikkagi maailma eliit. Ja aga miks, miks, ei, miks, ei, ole siia maane siis loodud mingisugust Eesti parlamendist, tema enda juhtimisel mingisugust gruppi, kes saadaks Ameerika ühendriikide vast valitud presidendile sellise kirja, kuuled, sa oled kurja ja rassist ja mis sa oot veel? naiste vihkaja ja me ei tunnista ei valimist tulemusi ja me ei taha sind ka presidendiline aja kõik punkt mis takistab Eesti on Saberast. otsustanud Eesti on otsustanud. Nüüd suurim liitlane küll, aga siiski kuula nüüd. Valimised võitis süüdimõistetud süüdi mõistetud kes imetleb diktaatoreid, eitab kliimamuutusi on misogüün ja rassist ja kellel puudub igasugune moraalne kompas. Af ja. Vaata siin juhkine sõimamine, see on vaheaste kaklemise ja ära jooksmise vahel. Muide krist, mitte Kristina kallas, aga Kaljulaid, Kersti Kaljulaid ütles, et No, jah, vaatamata kõigele, siin tuleb otsuda mingit kokkupuute punkti võib ma, ma pean asja vaatama. Minu mõelest Kersti Kaljuleid on ol olümpiakomitee president, mitte Eesti Vabariigi president. Ja ta võiks tees koha, koostööd teha, ma saan aru, kui ta läheb pahiga tegema. Toomas Pah on muide rahvusvahelise olümpiakomitee president. Nende kuidagi aj ajagu asju. Aga mis tema asi on? Ja teine muidugi on... Küsiti ka öö, Liisa Pakkosta käest, kes on teadu pärast meil justiitsminister. Küsiti tema käest, et kuidas ta kavatseb siis Getsiga, kes on praegu seisuga no, nominant öö, ühendriikide justiitsministri ameti kohale, et kuidas ta kavatseb tema kogu oostööa, siis Pakkosta ütleb selle peale niimoodi. Ma nüüd katsun täpselt meelde tuletada. Konstitutsioon, või põhiseadus aitab suuremad lollused ära hoida. Kelle põhiseadus? Ketsi muidugi. Ja, nagu su suuremad, aga väiksemad muidugi sealt nüüd on oodata ikkagi väiksemaid lollused. Vaaj! Va, va, umbes nii, et, aga me talume selle ei kannatame suuremeelselt need lollused ära, no mis jah, saad kõdagi moodi niimoodi. Uskumatu, aga, aga see tegemist on matslikusega ühest küljest kasvatamatusega teisest no, küljest siin on küündimatus ja, ja küündimatus tõpsalt või evakompetentsuse tasandile jõudmine kui piiteri prinsiipi vaadata samas muidugi tuleb siin juures vaadata natukene ka parkinsoni seadust et bürokraatia toodab ise ennast ja ega ta sellest Kangemaks ei lähe, vaimses plaanis ikka lahjemaks. <laughs> ma jälle loen, et muidu või ole võimalik. Matthew Crandall, see on see samane Tallinna linnaülikooli politoloog. Et mina ei tea, kus on see. siia maale on toonud või, või mis on see... üks salakanal. Neid on varengi toodud. No kuskilt ta ilmuvad välja. Ja tema te, ütleb niimoodi. Vajased üliõpilased. Trump hülgab liitlased kõhklematult. Punkt nii, Eesti vajab Trumpi kindlat välispoliitikat Eesti vajab. Kes vajab trendal või või või või keegi või või mis partei või, või, või on mõni isik, kes vajab või Eesti vajab, kus kus grandali nimeline inimene. No see on väide ütleb, et Eesti vajab, mida ta eeldus? Trump on olemas väide Eesti Tra vajab, Trump kindel. aga tõestus. Ei, vaesed üliõpilased, rohkem ei tahaks mitte midagi öelda. Vaesed Aga üliõpilased... nad reseeritakse välja. Aga ah, võibolla, võibolla ongi see üliõpilaste massima niimoodi, keda on võimalik selliselt voolida ja kes vaatavad selle Matthew Kvandalile suu sisse ja ootavad sealt mingisuguseid kullatükke. Ega vaata, selektsioon toimub ju vastuvõttu eksamitega. Mul meenus ma seda, ma vaatasin seda Crandalli piltid. Mul ei ole selle Crandalli vastu absoluutselt pitte midagi. Tema kui õppeju vastu, aga on väga palju. Ma iga kell valmis tema ka avalikult diskuteerima. üks kõik, mis teemal palun väga toge välja. Ja, aga noh, ta, ta ei tule. Nii, ja mul meenus see lugu, kui <laughs> üliõppelased enamus oli juba lahkunud. Paistisid õppejõud ja peljaks, ja, ja ootasid veel auditooriumi uksed, taga igaks juuks natukene. Oli neid jäänud sinna viis-kuus tükki, ja siis tuli mingisuguse imeliku välimusega, ruudulise pitsakoga, aga kuidagi moodi kõheda olemisega inimene sinna et Kas te olete need üliõpilased? Ja ma tulin teile loengut lugema, et osad ma et saan aru, et on juba lahkunud. Nojah, et läksid sinna auditooriumisse. Õppejõud tuli ka, keelas ukse lukku ja siis keegi küsis, et kas te olete ikkagi meie lektor või? Ja, olen olen. Lektor. Lektor Hannibal. No ikka nii. Ja juhtub ikka veel. nii palju siis Grandolist. Muide, tähistati ka vahepeal üsna Rootsis üsna, üsna jõuliselt. Ja meiegi ajakirjandus oli suurepärase kirjaniku Astrid Lindgreni sünnipäeva ära maininud. Ja see oli tõepoolest väga tore, sellepärast, et tegemist on ikkagi kirjanikuga, kelle teoseid on no, vähemalt lapsepõlves ikka väga-väga palju loetud ja, ja ongi hästi kirjutatud, aga huvitaval kombel ei ole Astrid Lindgrenist tema professionaalsest tegevusest, mitte kuskil, mitte midagi kuulda olnud. Nimelt oli Astrid Lindgren ju Rootsi salateenistuse teenistuses ja oli seal väga edukas tema, kus juures kui teine maailmasõja vabanus teine maailmasõda algas ja ja siis edasi kandus ta juba Nõukogude liidu teritoriumile, siis tegi ta ülevaateid kogu aeg Rootsi salateenistusele, ta avas nimelt kirju, mis läbi Rootsi käisid. Ükskõik, kus nad olid siis venelaste või eestlaste või üks ükskõikele poolt kirjutatud, sest oli vaja meeleolusid, et teada saada, mida räägitakse, kus räägitakse ja ta tegi selle alaseid kokkuvõtteid. Ja ta on ise kirjutanud seda, et ma karjuksin iga päev, iga tunnia ja tagant karjuksin parema meelega see kail, kui selle asemel, et ma mingite polševikega kuskil mingisuusid asju peaksin või oleksin sunnitud ajama. Ja 1944 kirjutas ta juba sellise oma päevikus, et mul on tunne, et ma saan täpselt aru, mida inimesed vajavad ja see, mida inimesed vajavad, see oli tal tõesti peas selgeks formuleeritud ja selgeks mõeldud ja algas tema kirjaniku kuldne põli ta asus kirjutama, tegi seda suurepäraselt. Ja tegi muide seda väga viljakasse pinda, sest ta teadis, mida inimesed ootavad, millest nad unelevad, mis moodi nad mõtlevad ja kuidas nad maailmasse suhtuvad, kuidas sellest aru saavad. Mis on nendes, nii öelda, nutukohad, kus kohapel on, nad eriti mõjutatavad ja tegi seda suurepäraselt. Ja inimesed, siin on üks aspekt veel, isegi kui sa võtad mingisugused sõjaaegsed kirjad välja, mida meiljagi ajakirjanduses on, tihti peale avaldatud siis üks kõik kes selle kirjutanud on need tekstid on harukordselt selged nendel on mõte sees inimesed ei häbene kirjutada oma tunnetest et Narva all õhus on tuntam mingisugust sinkjat ja tinaast raskust mingisugune halb enne on õhus no siis kui Nõugude armee oli seal teispool ja ja need on kirjeldused inimesed suutsid teha kirjeldusi Aga Muda, nad mõel. lugesid ka Mui nii tuugli. palju raamatuid, et nad said aru stiilis ja, enese väljendusest, selguses, Kõik see oli olemas ja neist sellest kirjutati ka nendes kirjades ja siit võttis Astrid Lindgren ammutas, tegi lahti enda jaoks selle, ma ei ütles kuulla auga, ta oli muidugi no, hästi makstud ja kõik, aga ta oli ka suurepärane kirjanik. Ja võtkus koha kõik alguses. Eks see oli talle ka natukene nagu psühhoteraapia. Muidugi. Muidugi. Sest lihtu. lugeda päevast päeva. No, jah, väga isiklikke sõnumeid. See on raske, inimlikult väga raske. Siin võib ju tõepoolest lihtsalt vaimselt murduda. Muidugi. Ime lihtne. Kas uskuda seda, mida ma loen või uskuda seda, mis on ajalehes? Jah, nii, aga olgu, läheme seda Meie kaitsminister on midagi öelnud, Pefkur ütles niimoodi. Selenski ütles, et usapärast ei pea nii hirmul olema. Me, aga me oleme usa hirmul olnud. E eelmised punktid, mis sa siin välja tõid, seda nagu ei sisalda. Ja, aga meil on sojaekspert loomulikult kompani Stočesku, Rainer Saks ja kes teatavad pidulikult. 21. jaanuariks oleks Putin põlvili. Ja see oli. Ja vaata, siin on ka üks niisugune huvitav nähtus, et eksperdid räägivad ju üksteisele vastu ka. No muidugi aga nad ei ole kokkulepinud, milles rääkida Muidu, üks Need on nagu, tead, see, et iga üks tahab teist üle trumbata, et just tema pääseks. Aga, noh, lõpuks kusagil on ju ka Pastelli. muide ühend riikide telekanal, siia on vist näitas sõrskit, võpavandust mitte sõrskit, aga sa lõus eelmist, Ukraina armee ülemihotajat, kes on praegu teadu pärast saadikuks Ukraina saadikuks Londonis Inglismaal ja tema avaldas suurt tänu selle eest, et nüüd lähiaastatel saab umbes 5 või 6 tuhat Ukraina noort valitsemis alase välja õppe Inglismaal, need viiakse Inglismaale välja õppe ja nemad saavad siis demokraatia kogemuse ja kõik kuidas asju ajatakse. Tähendab Inglismaan ikkagi asja võtnud väga tõsiselt ette, ta kavatseb välja vahetada terve kaadri ja loomulikult kelle huvides see tegevus seal tööle hakkab või tegutsema hakkab, see on ka üsna selja. Aga see on... Kui see... õpetaja tuleb sisse, tõuseb püsti Täpselt nii. Aga see, on, see näitab sellest, et see on väga tark tagut ja tegutsemine ja hiinlastest on ette võetud või eeskuju võetud, sest hiinlased ütlesid kohe, et kui sa tahad ikka saja aastasest plaanist räägid, siis hakka tegelema lastega. Ja ja siin on muidugi see nüans veel, et kui me tuletame meelde Inglisma tegevust esimeses ja teises maailmasõjas, siis ja no võt nii ta käib. aga. Oot, mul on on mingi peal veel. Ah, meedia kriitikas taas. See on, ongi. ajakirjanikud kahvlis. Kuidas kirjutada edukast end, end venemeelsed, venemeelsest sportlasest. Ja nüüd on täpsustatud väljas poolt liuareeni postitab Ovečkin jutunt, öö, venelasest. NHL-i staarist ja vajeldamatult endast Instagramist pilti, kus ta on koos Venema diktaatoriga. Aga piltide, kus Venema diktaatoriga on koos ka näiteks Kersti Kaljulaid. Ühel juhu, Aha, siin tuleb on pildid, termin, Kas on tegemist puht üles ülesõnnistuse? Ei tea, kui Marko on surub kätt Lavroviga. Soovides piiri lepingut igal juhul või Just istub oma komitees või istub telefon komitees telefonika Marko Mikkels on märk rinnas Eesti ennes lipp laua peal. me on ka seda pilti, no ja mis see siis nüüd on? Nüüd ta teeb teistmoodi pilte tõsi küll. Kata, siin ongi need märgid, märgid, märgid, mis mis on kasutuses. Nii, Eesti, a, sõna Eesti kasutusest, siin on päris hea näide. Eesti võttis salaja kohustuse, lõpetada põlevkivi kasutamise. Kasutamine peaks olema, aga siin on kasutamise. Töötajavad tuhanded inimesed. Eesti võttis, see tähendab, kes võttis. Kellele see kasulik on? Sel Eestil kurat võtku peab olema ees ja perekonna nimi. Täpselt nii. Kelle aega algiri? Algiri peab. Igasel... Anonyümseks jääda soovib ja. ja On mingisugune digialgirja vorm, kus isikut ei näidata. Kellega väidetav digialgiri on dokumentil. No, kuidagi niimoodi. Aa, ah, üks asi ma valasin ma maha, siis kui oli nendest Trumpist oli juttu, Rainer Saks on ka öelnud Trump telefonikõnes Putinile. Meil on võime sõjalisteks vastu mõetmeteks. Tuleb välja, et ka neljas telefon oli ühendatud sinna kõnesse, mis mida võib olla ei toimunudki ja see oli Rainer Saksa kodunud telefon. Meil on võime, tead see võime ja võimekus. Need on jumma loia, need on niisugused sõnad, panustame võimekusse. Võimekus on, aga võimet ei ole. Või võime on ja võimekuste. Nüüd. Võimekus, võimekusse paigaldati kolm miljonit, aga võime ei tekinud. Või nii või. Sõivi aagrad kolme miljoniest, aga võimet ei tulnud ikka. Küll aga jätku söömise plaanis. Ja. ja jätkus edasine panustamine, aga panustasid juba teised, kuna sellel võimet ei tekinud. Me oleme natukene hädas ikka küll selle oma armsa Eesti keelega no, ja selle. On. Vada tegelikult mõnes mõttes on selles kõige süüdi, kes kadunud kunnar hololei, kes spordikommentaatorina ei tahtnud korrata igavaid katkeid, vaid tahtis ilmestada, andas sära. Ja ta andis, andis kiit oli vaieldamatult Eesti kõige aegad üks paremaid spordireportaaside tegijaid täiesti kindlasti ja oma tempodega ületab ta rappareid. ja küll ületas tähendab, aga vaata küsimus ongi selles, et vale eriala peal imiteeritakse seda sama tegelikult päris põrssus on asi siis. Kui holoneid hakkavad matkima ilma ennustajad ja lahelt tähene meile kõrgrõhk on end kuskilt Islandil tuleb vahele Minim, kiiremini ja, ja umbes nii. Võt kui me jõuame sinna, siis enam ei ole sisul mingit tähtsust, siis on etenduskunst. Etendus küll, aga kunstist siis... Ja kunst on kõik, mis on ebaloomulik. Mõnes mõttu. No must kunst on ka kunst, ma olen nõus. See on ikka no. tõeline kunsttükk. Aga jah, vaata, järjest kummalisemad asjad annavad kunsti mõõdu sellega välja, et nad lummavad inimesi. No, võta oma leevits oma musta ja valge ruuduga... Must, Inimesed must... seisavad ja vaatavad ja vaatavad, ja lähevad oma tunnetusega selle pildi sisse. Muidu, see on mida terve... nad, kas nad magavad selle ajal või käib neil eriliselt tihe aju tegevus? Ma ei tea. Aga siin on terve, terve meetod on pildi sisse minek on, ja on, on selline olemas. Maleeviči ruudu puhul võib-olla alateadlikult nähakse seal midagi mingisugust, mingisugust maagiat. Üks maagi on muidugi see, mis on puht matemaatiline. Maleeviči ruudu kõik küljed on eri pikkusega. Jah, pidi olema küll. Kül. Ja keegi on teinud reklaami sellel minu mõelest geniaalne, kuskil suur plagu oli üleval. Kas oli? Võis olla Saksamaal või, või oli isegi Venemal, ei tea, ei tule meelda, aga tähts ei ole. Seal oli suur plagu, seal oli Malevitsi ruut. Siin ruudus võiks olla sinu reklaam. Seda muidugi, seda muidugi. Aga jah, seda Malevitsi. Neid ruutusid ju kiruti, nii kiruti, naa öeldi igasuguseid asju. Ja ma on olla öelnud kiitlejatele, kes ütlesid, et noh, mina võin ka. Ma on olla öelnud neile, et jah, muidugi võite, aga proovige see maha müüa. Jah. See on põhiline. Millega oma saate kokku võtame? Võtame kokku üleskutsega, kontrollida seda, mida me räägime, mõelda vahel selle peale, ja katsuda ka kuulata seda, mida meile räägitakse veidi kriitilisemalt. Ja ühel päeval hakkame, kui ole siia maani viitsinud seda teha, siis mingisugusel hetkel hakkab saama sellest, et aga äkki mulle aetakse mingisugust jama, äkki tehakse seda mingisuguse tagamõttega, äkki püütakse must teha subjektist, muuta mind objektiks. Ehk siis teha minust mingit tööriista või mingit tellist kellegi müüris või milleks. Aga äkki oleks viski mingi, võim mingi võimalus ka subjektina, ehk siis isiksusena säilida, säilitada mingisugune väärikus ja mitte võtta vastu kogu seda jama, mida mulle igapäevaselt pakutakse Sõiluda vaid välja sealt see, mis mulle sobib, mis mulle meeldib, mis mulle vastu võetav on ja mis minu maailmapildiga kuidagi moodi kokku käib. See on ilusti öeldud, aga see läheb. Oh, kunagi sai raadios räägitud ka sellest, et hästi kasvatatud lapsed alluvad kõige rohkem aju vabadele korraldustele. Sina pead nüüd püsti tõusma ja karjuma kõva häälega, et sina, võt, ma ei tea mida ja usu mind. Väga palju tõusevad püsti ja karjuvad seda, sest nii ju kästi teha. See ei pruugi alati hea kasvatus olla. Hea kasvatus võimaldab ka, kui on päriselt hea kasvatus, siis see võimaldab... Kergesti mõjutatavad. See võimaldab ka nendel korraldustel vahet teha. Aga aitäh, Andres Raid ja meie püha seda, Lähem loomulikult edasi. Salvestatud 2024. aastal.